fə inn artaq al hadis kilamullah və khayr al hady hədiyə Muhamməd sallallahu alayhi və alə alihi və səmm və sar al umuri muhtasətəha fə inn kull muhtasətin bid'a və kull bid'atin dalala və kull dalalə fi'n Və bilirsiniz, Ramazan ayın artıq son günləyidir. Və ya fikir versən də necə tez qıtardı. Elə bilir ki, günən sevinirdi ki, Ramazan gəlir. Amma artıq, bu günlər artıq, görür ki, artıq Ramazan bitir. Və bunda ağlı insanlar üçün, ağlı sahiblər üçün ibrətlər var ki, hər şeyin sonu var. Allah s.w. başqa hər şey fanidir. Ve i̇nsan da bundan ibret almalıdır ki, həm şərik bu dünyaya. Həyatın da sonu var. Və görək ağlı insan elə elə məhz şəkliyamət günü keşman olmayaq. Elə dünya həyatında yaşadığına görə. Çünki hamı bayaq çoxçu xüsusan afilər, kafilər keşman olacaq elə. Allah Subhanahu buyurur ki, "Hətta izə ka ahaduhumul rabbir cəum" lənni əmələ salihən sima sarat kəlla inəha kəlmə hu qailəha və min vərəhim bəra ila yəmi yəbəthum mömin surəsi 99-cü 100-cü bu ayələrdə Allah Subhanahu taala bizə verir ki o vaxt ki kafirə ölüm vaxtı gələcək ola ki görücülə bu haqqınış onlar deyidilər ki ya rabbi bizi göndər kəriya Yaxşı əməllər görəcəyik. Olar haqqında aydın olacaq. Lakin, Allah subhansələ artıq bildirib, bildirib ki, kıyamətəsən olar, geriyə dönmək yoksa artıq, hər şey bitti. Sadece kıyamətəsən olar, bir müddəttə gözləyəcəyilər, hər həqi kıyamətə çatsınlar Ona görə, insan gələk kıyamət üçün teşman olmasın diye gələk həyatın da Allah və Rasulü istədiyi kimi kətirəm. Çünki kim Allah və Rasulü istədiyi kimi kətirməsib həyatı, o, kıyamət üçün pəşmandır. Çox pəşman olacaq və istəyicək qayıtsın və səhvləndirətsin. Ona görə hələ fürsətdir. Allah s.ə. bu fürsəti verir, ondan istifadə etkinəm. İstifadə etməyən nüflisdir doğrudan. Ona görə təvsiyyə eləyirik ki, qardaşlar, Bu qalan günlər ki, qalıb Ramazandan bir-iki gün və həmçinin bu saatlar ki, qalıb bunlardan necə lazım mütkəmələlik istifadə etkinəmdir. Bu qalan əməllərdən də, hans ki bu Ramazan ayında qalan əməllər hans ki qalanımızda onları etməliyik, fitrə zəkatı qalıb. Fətib fitrə zəkatı da iki dənə böyük əzəmətli E, ibadetin arasında olan emeldir. Yani oruçluğuna bayram namazının arasında edilen emeldir. Tabi ki burada Allah Sıfâhı Aleyhîməti var. En birinci şükür alameti kimi. Ki şükür izhar etmeyi. Allah'a şükür ve hemçinin fitre zekatı günahlarının yulmalı için sebep və həmçinin əclə nail olmaq üçün səbəbdir və həmçinin fitrə zəkatının hikmətlərindən Ramazandakı eyvlər olur, nazisdiklər olur, qətalar ki olub, fitrə zəkatı o qətaları yiyor, o nazisdəri doldurur. Və həmçinin hikmətlərindən sakirləri də salmaq ki, bayram günü olanın da evində yemeği pişirilsin. Onu görə şəriət fitrə zəkatını bizə əmr edir. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllam vaxtında fitrə zəkatı çıxarddılar. Və ə, hər bir ə, hər bir evdə həm kişi, həm qadın, həm uşaq, həm yaşlı, həm cavan, hətta ana bətində uşaqın da, uşaq adından da çıxardı sad. Biz də onu müstəhəbdir, başa çıxarda bilərsən. Ona görə fitilə zəkatı necə fikir verirsən, hamı geri çıxar da. Hətta o qabağda qeyd etdiyiniz salallara nail olsun deyə, evləri də örtüsün deyə. Və həmçinin fitilə zəkatında fikmətlərdən də biri, insan nə qədər ibadət eləsə də yenə başlı ibadətlərə ehtiyacı var. Baxmaq, Ramazan ən böyük ibadətlərdən, ən əzəmətli ibadətlərdən biridir. Sən bir ay gün çıxanman, gün batanacan yeməkdən, içməkdən və tərk eləməsən və başqa məsələləri də tərk eləməsən bu ibadəti yerinə yetirmək üçün və buna baxmayaraq hələn fütürə zəkası da çıxarmaq o deməkdir ki, insan nə qədər ibadət eləsə də arxayın olmalıdır və bilməkdir ki nagristi var onda və ehtiyacı var, hətta balaca məsələlər olsa da o ehtiyacı var o nagristiləri ötsün ki Bitmir. Ona görə mühəssələ mühəssələ mühəmdir. Ona görə fikirə zəkatın çalıq çıxarq ilə. Çalıq böyük bir məbləq də deyil imkan dağrəsində, imkanın varsa. Əgər imkanı yoxsa çıxma. Əgər imkanı yoxsa çıxma. Çünki Allah s.ə.qə gücün çıxan qədər ibadəsələr. Allah s.ə.qə sənə heç bir ibadəsi gücün çıxmırsa məcbur eləməyir. Hər bir ibadə bağlıdır Güdünə. Sən güdün çatırsan. Gün çatırsan səndən çalışılmıcaq. Onun görə çıxardırsan bayram namazından qabaq. Eybətmək, 2-3 gün qalmış bayram namazına çıxarmaq. Deməli, ə, sadəcə çalışma lazımdır ki, bayram namazından sonra çıxanmıyorsam. Çıxanlər deyilər ki, adı sədəqət alır. Və çıxarmaq da belədir ki, bir başa çasıbaq Təqərək pul vermək olmaz. Çünki, sabələn vaxtında, Peygamber saati vaxtında heç kez pul vermirdi kəsuba. Onun yerə alırdılar, bir azücə verirdilər. Məsələn, xurma deyil, məsələn, un ala bilərsən, məsələn, verimişə də ala bilərsən, bakaran ala bilərsən, həmçinin gənd də ala bilərsən, pəsəq də ala bilərsən, və ya, məsələn, kretikə ala bilərsən və çıxarda bilərsən. Və hər evdə adam başına 2 kilo yarıq, 3 kilo arası. Məsələn, pul da verə bilərsən, necə? bir birbaşa yox, məsələn, əgər səhçin məsqibdir və ya, məsələn, bir neçə nəfər gibi uşublar, məsələn, çatıda kimdi və ya vaxtları yoxdur. Pulu verirlər, bir şəxsi təyin edirlər, pulu verirlər ona, o, məsələn, alır və aparır kimlər ehtiyaclı doğrudan onlara verir. Olar üçün, alan adam da elələməlidir ki, o ki, pul neçə nəfər təyin olunub, onların hərəsindən heç azı eçəməsa ki, kula yanımdan düşsün və dələ edədər bilərsiz, inşallah bunda heç bir manqişli yoxdur. Hə, həmçinin yəni, bu kitrə zəkatına ayın məsələn, məsələ, onun görə nə pul, nə əs, nə başqa paltar və s. kitrə zəkatı düşmür. yağ və s. Əsas, yəni, puları verin, səndə bu, baxın, kim harada yaşayır, bu qeyd-i hansına daha çox ehtiyacı var. Məsələn, çər yeri dilsə yaxşıdır. Hələ bir kisə unu axta məsələn, bir, şey, bir aile bir ayda dolanar olmaq. Məsələn, onunla, onunla yaxşıdır. Həmçinə, onun belə hesablasar qiyməti, məsələn, 20 manat olsa belə, 20 manat, 4 manatdan hesablasa 5 nəsər adamın payıdır orada. Egər 5 nəsər payı hesablasa, 2 kilo yarımdan 12 kilo yarımdır. Amma sən 20 məhzə versən, 50 kiloluk küsə alırsan. Yəni, bu, hər adama 10 kiloluk düşür. Və gör, nə qədər çıxardan adam, nə qədər həm onun xeyri həm də kişinin o küsələ hekatı verir, həm sən onun da xeyri dədir. Çünki 50 kiloluk, 12 küsəsi, bir, aya, bir aya, normal ailə dolanır. Ona görə, elə bilin ki, faydalı olsun və ya kənddə və ya rayonunda və ya şəhərdə yaparlanızaq, sən hər kəs baxsın, nə münasibdir ən yəni, ona da o verirsin. Və həmçinin, yəni qeyd etdiyimiz, lakin qeyd etdiyimizsən. Və həmçinin e, qalan əməllərimizdə həmçinin də dostlar bayram günü yaxınlaşır. Və bayram günü əlall olandan sonra bayram gününün gecəsi, axşamı artıq təkbir başlayır. Təkbir ta bayram namazına qədər. Təkbirlər də o zikr ki, atanın sifəti belədir ki, sifəti Allahu ekbar, Allahu ekbar, la ilahe illallah ve Allahu ekbar, Allahu ekbar ve lillahi l -hamd. Biz bunu, biz molla, mollalar, yaxı necistəndə okurlar, xitam iləyəndə, üç günə okuyur Qur'anı və sonra deyir ki, yani indi isə bağlıyaq Qur'anı xətimliyək və okuyurlar hər surəni, bazı surələr, sonra Allah-u ekber, Allah-u ekber, o bir dədiyik. Yəni, Peyyambar sallallahu aleyhi ve selləm, sahabələr, aydındır, vələ eləmirdilər və sahabələrdə və onların lərəyək yox idi. Yəni, olaq dində nə və onu eləyirdilər. Bu gəlir, bu zikir, xüsusən də bayram günü. Yəni, bayram gecesindən ta bayram namazına da. Bu, oruçluqdadır. Amma, kurban bayramı indikdə, bayram gecesindən həm bayram günü, Həm namazdan sonra da, həm də üç gün təşvik günlərdə eləyirsəm bunu ki. Amma orucluqdaysa, ancaq sabah əgər elə alınsa ki, axşamdan ta namazacaq. Və hər kürünün təbii ki, bayram gününün ədəblərə də var, bayram gününün ədəblərə də var. Ədəblərindən biri budur ki, səhət duranda geri oruç tutmuyasam. Çünki sizdə belə fikir və cevahtlar arasında üçün 12 yədən oruz olmalısam. 12'dan sonra sınır her şey. aydındır duyuyor, yok. 12'ye de lazım bayram günü haram dolu tutma. Çünkü ona göre sünnede böyle bir ki şey, sen bayram anası gelende bir şey yaptı yemersen. Ona göre sünnede böyle bir ki şey, sen bayram anası gelende bir şey yemersen. Ona göre 12'ye de gözleme hesap sınsın. Sen dur. Süpüklanından sonra yavaş yavaş razılaş. Bazar sana bayram kusura. Əgər görürsən ki, elə yerdə yaşıyırsan ki, məsələn, qorxmursan ki, soğuk olacaq, elə yerdə yaşıyırsan ki, soyuqdır, qorxursan ki, soğuk olacaq, ya gecədən ki, şey, ya da eybəsmək. Yani, bu, vazib deyil müştəhərdəm əməllərlərinin qüsul alma. Və qüsul məsələn, əsrlər, gözəllik asrı qeyin, bu fikri elə, səbə ayran namazına qan və, və dua bayran elə, elə, elə və dua eləyə, eləyə, v və bayram namazı qıl. Bayram namazı iki rükətdir. İki rükətdir, sadəcə, əvvəl təqbirdə yetki dənə təqbirdir. Allah-aəkbər, fatihədən qəbaq, sonra ikinci rükətdə fatihədən qəbaq, 5 dənə təqbir. O, əsas təqbirlərdən başqa. Əsas təqbirlərlə, birinci, onda təqqib çıxır, ikinci də altı. Və həmsinin ədəblərindən bə bəzi qardaşlar deyirlər ki, bəzi məktiklərdə im Başqıdır qılır biraz, həni həmətlərinə gəlir və səhər. Eyvətməz, sən hara gettin, imam ne dedir? Salamat imamdırsa, qaxtamaz alanda ayarlarını yiyor, müsaadəcə edilər varsa əqidələrində, eyvətməz, imama tabu ol. İmama tabu ol, inşallah namazın düzdür. Və həmçinin bayanə namazına yaxşıdır, yaxşıdır hətta qadınlar gelsin. Hətta əgər ay, cəlində aybaşı varsa yaxşıdır gəlsin. Yaxşıdır gəlsin, təbii ki, namaz kılmır, Allah sadəcə iştirak edir namazında. O, cavansın içində iştirak edin. Lakin əgər buna imkan vardır, imkan yokdursa eyletməz. Susən də həmçinin, məsələn, əgər gediksin bayraq namazına və ya məsələn, beşir yoxdur, beyrədə yıxşıq qılmaq olar, təşdir qılmaq olar, aydındır, iki rükət namazdır Və əsas-ı qardaşlar, yəni, budur, əsas-ı qardaşlar, bu, qardaşlar budur və həmçinin qalan əməllərdən isə həmçinin Şəmvalı ayı gəlir. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və, və səlləm buyurub ki, kim Ramazan tutsa bir ayın, sonra 6 gündə Şəmvalı da ondan sonra tutsa, onun bir il kimi oruç tutan kimi sahilədə. Deyil deyil, oruçtan küsələtə. Ona görə Şamval anində orucu gəlir və bu əmzinin işarədir ki, elə bilmək ki, orucu qıtardı. Çünki çalış ki, orucunun ləccəti gördün. Və gördün ki, necəsən? Böyük kömək deyir. Səbəb olur çox şeylərə. Ona görə çalış və orucu tərikələmək etirə və Şamval anində orucu gəlirdi. Düzüşək deyil, dalbadalı ola. Bayram gündən sonra atıq qısa bilərsən, qısa bilərsən, disən 6 günələ birdən tut, istəsə bir gündən bir, istəsə iki gündən bir, üç gündən bir, 4 gündən bir, beş gündən bir, 6 gündən bir. Əsas odur ki, bir ay ərzində, şAllah bir ay ərzində tutsuna. Amma çox təxirə salma. Bir nəsə, əncədə bir dəfə tuturam, istəyə də tuturam. Birdən görsən ki, çatdıra bilmirsən. Məkin peşdir, onu salamat ola bilər. Tuta biləcəyin şAllah axın olacaq. Mən çəncəyəcəm ki, hər hər həftənin ananın 12-14-15 orucu var, həmin ki, aşır var, sonra ara orucu var. Yəni, bunlar hamısı ibadətlərdir və çalış ibadətdə zəyiqləmə. Xüsus, sən də bu cür məstəbdən çıxsın bu, bu cür ibadətdən, ibadət ayından çıxsın və çalış zəyiqləmə başqa arada və özü qorucu ilə Allah Subhanıqla bir deyişib fayda olmanıdan etsin. Allah Subhanıqla bizim ibadətlərimizi qəbul olan ibadətlərdən etsin. Allah s.ə. xalqımıza ilayə et versin, Allah s.ə. məqsitlərimizi asıl malına kömək olsun, Allah s.ə. onlar ki, e, yarab, o məqsitləri bağlayırlar, yarab, onların evləni bağla, yarab, onların ruzləni bağla gələn, yarab, onlara gələn bütün xeyirləri qatılan bağla və onları cəzalandır və görsünlər ki, Allahın evlə toxunma necə böyük günahdır. Allah s.ə. həmsin bizi fitnədən və əhlinə qorusun. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذا أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومسلمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رباد الله إن الله يعمر بالعبل والأخسان القرب القربة عن الفحشاء والمنكر والباغي لأيذكم لعلكم تذكرون والذكر الله أكبار والله يعلم ما تتسعون باقي الصلا